А так би хотілось, аби щось залишилося по ньому на землі, хоч би кущих співучої калини. Розповіла б вона вітрам про романові думки, а буйні вітри понесли б їх через Альпи на схід. Що коштувало б старому волити останні роману у волю? Правда, прийдуть же скоро сюди наші. Прийде Денис. Він відшукає брата і поховає. Роман довго порпається в кишені, намацує там металеву маслянисту протирку і, обернувшись до стіни, неквапом щось кребе на ній протиркою, наче цірахом. Денисе, брате, повільно шкребе він у темряві. З лейтенантом Сагайдою, ми всі тут. Він довго думає, підшукуючи подритні слова, згадує бої в горах, згадує гвардії старшого лейтенанта Брянського і як той звертався до них перед боєм незадовго до своєї смерті. І Роман знову шкребе. Стояли на смерть. Вниз на когось сиплеться штукатурка і з-під чортихається. Стінути там грезеш чи що? Здурів, чоловік, на стіну лізе. Блаженко мовчки ховає протирку в кишеню. Тепер йому стає легше. В кишені він нама цим шовкову хустку. Десь він її прихопив з-поміж розкопаних хомою трофеїв. Приховав готуючи в дарунок доньці. Витяг, став розгортати, розпускати її. Приємно тече під пальцями, шорсткими пальцями тканина, м'яка, ласкава, як пуська вода. Тече і тече, поки Блаженко і зовсім випускає її на вітер за вікно. Вже нічого йому не треба. Тепер він почуває себе чистим, наче в скупаний і перевдягнутий в чисту білизну. В кишенях немає нічого зайвого, крім патронів. Роман перебирає їх у пальцях, як самоцвіти. Лічить. Лічить, мов скнара. Навпроти розжеврілого попелища шмигнула тінь, і блаженко мерщий націлився в неї. Порядок, раптом лунає з темного кутка радісний бас Сайди. Готово. Товариші єсть. Вони налагодили рацію. Солдатська радість завжди крилата. В цю ж саме хвилину, далеко від маєтку, в рідному полку, що зайняв оборону понад залізницею, по всіх кабелях також пронеслася радісна хвилююча новина. Встановлено зв'язок з оточеними, з відрізаною у графськім маєтку групою однополчан. В мінометній роті Маковаяш підстрибував, припнутий біля телефону. Я ж так і знав, що вони не здалися! Маєток вимагав огонь на себе. Артилеристи дістали наказ безпосередньо від генерала не шкодувати снарядів. Боєприпаси везли і везли всю ніч... В тилах не лягали спати. Міномети Сагайди також були готові до бою, як і раніше стояли біля них обслуги, хоча й пориділи вони в останніх боях. І слухали вони вже не хрипкі команди Сагайди, а суворий голос Дениса Блаженка. Він, як найдосвідченіший з молодих командирів, узяв на себе командування ротою. Денис твердою певнено виконував свої нові обов'язки, зрештою добре знайомі для нього. Ще з вечора він пристріляв окремі ділянки маєтку і самий будинок, який був тепер записаний у наводчиків як ціль номер один. Присвічуючи шкалу цигарками і ліхтарками, наводчики востанні перевіряли установки. Блаженко, нахмуривши брови, походжав по вогневій, Іхо Махаєцький, якого він призначив своїм ординарцем, стежив тепер за ним з такою ж готовністю, як колись кун за старшим лейтенантом, щоб кинуватись виконувати перше ліпше завдання командира. Вони всі вже були добре обстріляні, і солдатські суворі звичаї входили їм у кров. Денисові стало точно відомо, хто з їхнього батальйону Перебуває в оточенні. Тепер він зрідка кидає на маєток пильний погляд, не мов сподіваючись побачити там брата. Може Роман у цей час сидить, відстрілюючись десь на горищі? Може перша міна, яка вилетить по Денисовій команді, шугне до брата в вікно? Та хоч би Денисові з певністю було відомо, що це буде саме так, він, здається, ні на мить не завагався б зі своєю командою. Це війна і маєток вимагає вогонь на себе. І коли нарешті серед темної ночі пролунав залп, і мій не за Денисовою командою, вирвавшись із вогнистих жерл, як із роз'ятреного серця, навально шугнули вгору, Денис стиснув важкий свій кулак. Одержуй, брате, листи, посилаю тобі гарячі листи. Не відриваючи погляду від маєтку, він рубав і рубав повітря кулаком. П'ять білих огонь, огонь, огонь. І коли маєток серед численних спалахів засяяв своїми білими колонами, Денис, немов і справді, побачив свого брата, що звівся серед темряви степу вже не простим рибалкою з надбугу, а могутнім. Нердоланним воїнам. Вогонь на мене. Це було майже рівнозначне тому, що хтось би сам став накликати на себе неминучу погибель. Одначе ніхто з оточених зараз не думав про це. Коли повітря загоготало громом, всі в залі потягнулися до вікон. Поранені піднімали голови, зводились на лікті, Тягнулися до коливких червоних виблисків, незважаючи на кулі, що шалено зашурхотіли в стінах над їхніми головами. Грім і фаєрична мінлива ріка, що замиготіла в залі, наче виводили чернеша з тяжкого марення. Червоні яничари весело затанцювали на стіні, білий кінь, вигнувши шию щоразу, то зникав із своїм рицарем у тіннях. То знову виростав, коли за вікном спалахувала. «Як рейсер! Як рейсер! Як мене чути? Як мене чути?» скандував біля рації Саша Сіверцев. «Чи не привалить тут нас?» глянув котрись на стелю. «Не проб'є!» – бадюра відповіла йому з-під стіни. «Не повинно пробити!» Озбройні бійці, збившись біля вікон, стояли суворі і зосереджені. Два бронетранспортери вже горіли на подвір'ї, інші загули моторами, розповзаючись у темноту. Як крейсер? Як крейсер? Як мене чуєте? Як мене чуєте? Прийом! Прийом! Крейсер? Чому крейсер? Черниш вслухався гарячим слухом, як гудей, глухо здригається все під ним, наче корабель під час шторму. Куди він плеве? І чому так сліпучо навколо? І чому так жарко? Пашить гаряче море. Бурхає жаркими хвилями. Ні, це не море. Це він пропливає в пісках, в гарячих пустинях Азії. У далеку експедицію вирушив караван, Никнуть у знемозі спалені сонцем трави. Брядуть горки овець, похнюпивши голови і шукаючи водопою. А перед ними йдуть чабани в сухих постолах і гострих румунських шапках. Раптом він спиняється під зеленими деревами, де багато людей сидять на килимах і п'ють з великих піал чудовий напій з маринованих черешень. П'ють? І сміються. І дружньо розмовляють поміж собою. І серед них він пізнає Брянського. Але Брянський вже не Брянський, а вожатий караван. На ньому розшита бісером тювітейка і барвистий халат. А говорить він по мадярському. Дівчина з чорними косами відкидає паранджу і черниш несподівано бачить що перед ним та дівчина з Альба Юлії, яка хотіла йому ворожити в каменеломнях. Вона дивиться на нього ласкаво, як його мати, гладить смоглявою рукою по гарячій щеці і шепоче йому. Красиві гори ви Альпи! А циган грає Катюшу, і він, черниш, уже танцює з дітьми. А потім і всі присутні завихралися в танці під зеленими деревами, і щасливий гомін та дружній сміх спліталися в єдину симфонію звуків і кольорів, у фантастичне плетево-мережево, наче там зібралися люди всіх раз і націй світу. І серед мішанини різних мов, які він знав і яких не знав, вирізнявся тільки сміх. У всіх єдиний і всім зрозумілий. Щасливий і веселий він глянув на високе небо, Але то вже було не небо, А грандіозний блакитний циферблат. І обертались по ньому величезні стрілки, Схожі на кам'яний шлях. І Черниш командував, Почуваючи в собі могутню силу І безмежні права. Хаєцький, поверни шосе. Що це поверне на захід? Так. Приціл шість 66. Шість. Марить, сказав хтось поблизу. Чорний ж пробує звестись на лікоть і бачить мрехтливу залу і людей із зброєю, що грізно поблизькою в їхніх руках. Хто марить? питає він суворов і знову падає на вогонь, який йому підхлали замість подушки і знову чув глибокі голоси і далекий сміх. Вони долітали десь зверху, який схорів величезного храму, і він дерся до них по стрімкій скелі, розпеченій як вогонь. Озирався і бачив у незудивній колодязі, в яких ледве мріє вода. Де він їх бачив? І коли? Як був малим і кидав у них крем'яхи, що летіли туди цілі століття, доки нарешті дзвінко булькали. Булькали і починали говорити. Домнули офіцер, домнули офіцер. Так це ти? Пильно вдивляється в нього Черниш. Це ти? Чого ти хочеш? Твого коня вже нема. Говори, де ти був? Я нікуди не ходив, каже Роман, пробираючись до Черниша. Я стою на посту. На посту? На посту? Палко шепоче Чорниш. Де ж твій пост? Біля третього вікна, товаришу командир. Біля вікна? Чому біля вікна? Біля якого вікна? А це там на висоті. Я бачу звідси твій пост. Ти хто? «Але ж ти вбитий!» Він з жахом заплющив очі, і знову хтось хличе його і благає віддати коня, домнула да офіцер. «Замовчи! Вон твій кінь, подивись!» І він показує йому на стіну, на нескінченну розбиту дорогу, якою бредуть бійці по коліна в болоті, підтикавши свої шанелі. Їдуть машини і танки, а в цей час квету підводиться сніжно-білий кінь з вирваними грудьми. І вже нема кругньо червоних жупанів, і немає на ньому юнака-рицаря, а кінь спинається дрежачою ногою з брудного квету і важко підіймає свою лебедину шию, але вона знову безсило зламується і падає у тванюку, а кінь стогне і плаче і благає. Запини, запини. А війська проходять повз коня-лебедя, чвакають ноги незлічених армій, сунуть гармати, ревуть тячі танки, і ніхто не звертає на нього уваги. Всі проходять далі, лишаючи його в кюветі при дорозі. Порядок.